بسم الله الرحمن الرحیم و ریاض الصالحین کتاب نمبر 5 باب نمبر 10 یوسل یودر کتاب السلام او حدیث نمبر دے اتسوا پینزسلوے آر سو پینتاریس نمبر حدیث دے دریاز در السالحین کتاب السلام دا کتاب بیان دا سلام کے دے سلام پیشکول سلام ویل د سور آجر دے, سو دے. باب فضل سلام والعمر بیفشائی باب دے پا بیان ده اچولو او د دیب او حکم کولی په خوراولو ده ده کے افشا سلام خوراول چو سور زیاد سلامو نوویلے شے نو سواب زیاد دے پده بانے اول آیاتون دو کریم روڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنو لا تدغلو بیودن غیر بیودکوم حتی تستانیسو و سللیمو اللهلییا ایمو مینانو مدن نه کې کوورنوته چې نوويستاسو کوورونه تر دی چې تاسو اجازه آی او سلام پیشش کوئ پوسیدون کو دا کووربان دخلتم فضا د خلتون بتن فصللیمو کله چې تن کېګنو ته د سلام وای پهپلوملګوبان من الله۔ ذات تحیۃ من عند الله ترفذ لنا مبارکۃ ۃ وایدا خیر ندګه شوی پاکه وایذ حیتم بتحیۃ او کلا چې پیشکش درکوږي تاسو ته یو قسم پیشکش فحیو بیا سلام من او ردوا د پیشکش ورکه تاسو په بهتر سره داغینا یا واپس کوي لرا حل اتا قادز دو زیف ابراہیم المکرمون مکرمین پتاکی را غلیت آتا خبر دو مل منو دو ابراہیم علیہ السلام عزت من کلاچ داخل جو دے پاگبانین ویوی سلاماً السلام علیکم قالو ابراہیم علیہ السلام سلامنو علیکم سلام سلام پیش دو چا سلام پیش آیات کې السلام مالو ساه حدیث وروي وعن عبد الله عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال به شګي اوسلي تپوسو کو ته پیغمبر پاسو صلی الله وسلم نا ايو اسلام مي خير کمي کم اسلام بهتر دي قال النبي عليه تو تعم الطعام وتقرا سلام علما عرفت ومن لم تو عام اور کاوته اور کاوته امنه سلام پاچ اچته پیجنی او کتهن پیجنی کپی جنی. پاغم سلام وا کنی پیجنی پاغم سلام وا سلام پیشک اول پاغه خلکو چته پیجنی نن سبا پا خلکو سلام خلک لگی چ خلک پیجنی چنی پیجنی پاغه سلام خلک نه کنا سلام عام ده که پیجنی او کن پیجنی هون پاگ غلط و خلکو بسلام نپشکے چه لا تب درئو ها شورو مکو اے پا سلام پاگ غلط و خلکو چاہم مبتدین وی ناکار د الله دشمنان وی نو سلام یو بہتر عمل لے او دے بہتر عمل کې تلوار پکاری جلتی پکاری د عام والوالی دارنگی ربو تفقن علی وعن بی حریر رضی اللہ تعالیٰ نوانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت نبی علیہ صلی اللہ لما خلق الله آدم علیہ وسلم ار کلاچ پیدا کہ الله آدم علیہ وسلم لرا قالنو یا اللہ آدم علیہ وسلم تا اس حبزہ فسلم علی علیہ نفر من علیہ نو سلام پیش پهې کسانو په یو ټولکې د فرشتو جوس چهناې په یو داې ټولګې چغه ناستې فته معحي نهکه او غ کې د اسه چې د پیش ترکې تاته تا ف یت کایت زوریتی کا نو ش تهستا او تهستا د اولا ده. داستا استاد دا اولاد توفاو ڈالایده اینو حاد فرشتو صدا پا دا غدنه که که نا نفسته می ما یحیو نکه نو غکی دا غسته تا چه پیشکش در که جواب در که تا تا آستا اولاد تا نووه اَلسَلاَمُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ عَلَيْهِ السَلاَمُ السَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَا آدَمُ عَلَيْهِ السَلاَمُ پاپَرشتو باندې سَلاَمُ نو فَقَالُوا يَا فَرِشْتُو السَلاَمُ سلام وَرَحْمَتُ اللّٰهِ سَلاَمُ دِوِزَ الله او رَحْمَتُ الله دِوِزِ پتا قَالَانُو يَا فَقَالُوا اُوِ دَي حَ وَعَلَيْكُمُ السَلاَمُ فَصَدُهُ فزادو و رحمت الله و رحمه نو یاد کړئ ګورې چکلا سلام ادم علی سلام پای پیش کا فقالو السلام علیکم و رحمت الله فزادو و رحم و رحمت الله رحمت الله څنګه السلام علیکم نو دوی دو السلام علیکم و رحمت الله زیاتېګه اغاچوے السلام علیکم ورحمت الله ته به و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چکه لا برکاتو دی به سوالو کی و علیکم السلام ورحمت الله ورحمت الله وبرکاتو دایو به سوالګه په متفقن علی اتفاق کړي شه په دی حدیثه بوخاری او د مسلم وعن وعن ابي غره حدا وعن ابي عماره البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قالا و امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاه والسلام حكم کړي حكم په سمنګته کړي ها قالا و من النبي عليه بی سبعن پو سیزنو دی؟ بی عیادت پو س په سیزو او نه کومدي یا د تل مریدي په توپوس د بیمار سره د بیمار ته کول کو ډاب ډیل ل سواب دی څو پورې چې د بیمار دتهپوس د واپ شو نو بور دا لې بکړل شي دا بنده او یا ها. ها. د بلل ریش او یا کاله راضی بازو کې شپې تکاله راضی او یا کاله اتیا کاله به ځانم دو نل رشی وخریفن فل جننه او د جنتون په باه کې وګرځي چې سو پورې دی وا 500 وینې میشکات اول کنن احاديث مبارکه راضی واه اتباع الجن واه اتباع الجنازه اه حکم کړي منګتا پور پسې کې درود جنازه وتش می تلااتس او په جواب اور قول کی آنگی کون تا یو صلی پرشو کی او الحمدللہ دے غیو و ایرحموک اللہ و نسر الزیفی او امداد کمزوری و عون المظلومی او امداد دارکا چی دارکس ظلم شوی و افشای السلامی او عام قول دسلامونو افشای السلام سلام عام قول دسلامون عام کول خرول دسلامونو وای ابرارالمقسمه او ابرار دمقسم اير دعوت دا وركون کې د دا دعوت قبولولو او دسلام خرول حکم را تا کړي کور ابرارل ال... ارشت قسم کې ارشتي نه كون کې ارشتين دا کس چې قسم اگر کرې پاره شوبان د قسمخورړو کې د قسم حق پره کول ابراال مم ل کاه قسم کوو زبه دااک نه کوم بس هغه په قسم د پوره کېږ نهمه کو قسم کړی مبه کوونهلی حذا لب د روایتل بوخاري وانېبي را کاه کالهرس الله س الله وسلم لاته دښلو جننه ته حد دا تون د نبه نشي تاسو جنته تا تر دي چې تاسې مان نه وړي حتا تر چې ایمان وروړي تاسو چې څو پورې تاسو ایمان نه دي وروړي آ وخت نه شي ولا تدخل الجنه تا ولا تؤمنو او تاسو ایمان نشي وروړي تاسو مومنان پورا نشه گرزه ده چه سو پوره تاسو پورا منه ندا کره پورا منه کورا لا تدخل الجنت حتا تومینو ولا تومینو حتا تحاب او تاسو کامل مومنان نشه گرزه تر ترده چه تاسو منه ندا کره ترارا وقتا کامل مومنان نشه جوڑه ده سو پورې تاسو د ی بل محبت کلی نه تاسو به محبت کوي مومن مومن سره اوله لوکم الله شو خودن نه نه کوم تاسو ته الله ش په یشي کله چوکې تاسوغې شي نوتهعمل نو تاسوه محبد یبل سره پیدا شي محبت چې یبل سره پیدا کېږي را په کم سیز را ځي اذا اذا فعلتموها بابتم نو ابش السلام خوراول د سلامونو سلام بیا بیا ويل سلام بیا بیا پیش کول چيو در يو سلامي لوي السلام عليكم السلام عليكم بينكم بفلمنس کے روا مسلمون وعن يوسف عبد الله بن سلام قالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماده نبی علیه سلاة و سلامنا و ریدنی یقولو چووی یا ایوها الناس و خلق و سلام خور که سلام و آتعی متعام آور و آور که الارحام او پالی دازو اخپل ولو لرا و در دعای و الناس و خلق بودی خلق دو او د شپې پداسه واخې موسکوي چې خلقو دی موسکوي تاسو و صلو موسکوي تاسو پداسه حال کې چې ونا سنیا مون خلقو دی دا مون به تر دي و صلو وصلو الارها او موسکوي پداسه حال کې چې خلق نیا مون دی چې خلقو دی زکه دا مون دریا نه بچ دی دغم انسکی خوشو خوضو جاتی نو تا دخول الجنة بسلام نو دن نبشی تاسو جنة بسلامتی رواه ترمیجی وقالا حدیث حسن صحیحون دا حدیث سیده سی سنت بانده نا قلشوه ده وعن وعن التفیر ابن عبای ابن کعب الله اللہ تعالیٰ عنو انو بشک آکانو یعطی جل حضب عبداللہ امنی عمر جللانو تا فَيَغْدُو مَعَهُ ها انو بشکره به راته عبد الله او عمر رضی الله تعالی فَيَغْدُو مَعَهُ اواغه با بوتا وَيَغْدُو بِطَبَر زَنْسَرا إِلَى السُّوقِ بَازَار تا قَالَتْ فِي وَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ها چکل امنګ شو بازار تا روان شو موږ بازار تا نو لمیا مور عبد الله علا سقاطن عبد الله رجلانو وچ په ها چکل امنګ به تیریدلو موږ بلالو بازار تا نو به تیردا عبد الله بن اومر رجلانو علا سقاطن نباتی رید نبی علی حضرت عبداللہ عمر رجی اللہ عنہ علی سقاتن پیو چابلی باندی چابلی فروش باندی چاگا با چابلی گئے او چیزو نبی خرسول نباتی رید عبداللہ عمر علی سقاتن پس او بانے خرسا ان کے دا چیزو نو خرساو بیکار دا سامانونونا نو پاغبان تیرے دو ولا صاحب بے آتن آونا با تیرے دو پیو خاون دو سودا ولا مسکین انم پیو مسکین بانے آونا پیو کس اللہ صلی اللہ علیہ مگر آغا با سلام پیش کاؤ پاغبانے <coughs> اے گاڑے والا بو چابری والا بو دکاندار بو عجز بو جو سوک و مخلد آئے دے راغه و سلام پیش کاو قال قالت فعلت فعل الجنوي فجاءت عبد الله نے عمر یومن ذي يومت عبد الله نے عمره نهو مجلس تلالم یوارت د چ مجلس تلالم نو فست تبعني الى السوق نو روانه کمال رضاز سره بازار تا فاستتبعني الى سوق نوروان کا مالر بازار تھا زسر فقل دن يماله وغدا ما يتصنع بسکتو بازار کے بازار کے سکے وانت لا تکفو علل به اتو ہنودرے کے تا سوداگر سرا حالان کے نخص تاسو سخلے چودرے کے بازار کے و نتو بازار کې او درېږې څاخ لینا ولا تسأل عن الصلاة او ته پوسنه کېد یو مبيف بار کې نس اخله نس خرسه نہ دې وب ولا تسوم بها او نن نرخ معلوميږي یو سيز ولا تجلس في مجالس السوق او مکه نه تا پاغزه ده که نسه دودو بازار او نه تو بازار په مجلسونه کې کینه نو بیا په بازار کې سکے واخول اوه وی فقال او بابا ته او ګډه والا كان تفيرو ګړې والا ما بو کېږي ته و برو کېږي وکانه تفيل او تفيل زابط نن خوند ګړې انما نه من اجل سلام بشکا منګبا تفيل خوند ګړې والا منګبا سبا کاو د سلام نه سلام چموږ په ووټي دغه بازار ته د وژې د سلام نه پات شوم ماخ مخدو دغه غسوم په سلام پېښ کاو او دا حدیثه منګیاو چې په راغه چا په سلام کې ته پېژني او کته نه پېژني سلام پېښ کول خو شهري ها فسل فنسلم علام الله کناو موږ سلام پېښ کوو په چا چې منګا غل د دې او کړي فالمواطء بإسناد صحيح إنما يهودون مشكات